Uh, Askit zaila izan da, bagi, baginaken derri bat zela, jende asko izan entzela, beraz, bazen uh, haste bat bohe egri bentsatzen ari gindela, eta mesartuta ez gira zen uh, bezara aritu, baina uh, mendik ateratzen gira lau pundurekin eta hori da gantzitzuena. Harare, pirgarre zatian, nagusitu zizte ez? Eh? Uh, nagusitu gira, baina baloina baginolarik ez dugu ez ginoen markatzen eta aldiz... Uh, Horiek, uh, bizpairu aldiz, beheldur egin digute, intersepzione batekin Bestaldibatez, um, bos metrotan uh, galditzen ditugu, beraz uh, ez ginen hain uh, segurraken Iaia, ailek zartut entsegu bat bukair aldera eta hori izan da baxa batidaren kakoa, ez? sartu izan balute. I, mai Bai, dut uh, gu bat ditugu uh, aksione bate dobi eta hor berdugu partida ahil uh, Eta git zomadpundu haintzura ditugu, baina hanmarkatzen badugu hor egiten dugu pausua hondibat e, garaipenaren garaipenarentzat e, partida honetan eta ez dugu egiten, egon dorioz e, partidan ustean ditugu. Nuri e, yeah, izan da gakoa, pixkaba, partida honetan ez zuen garaipenaren zat? Uh, Aintzinean? Aintzinean, bentsu dut um, mele, Bizpailu mele gerantzitzu idabazi ditugu eta horrek hone egindigu tuxetan ere ziren bortzaz uh, be, uh, Biziki huntsa, dituzte horien tuxa guztiak ukan, eta horren eh, ondorioz ez dituzte bortzaz horien baloi guztiak joztatut, eta beharri guretzat. Zuek favorito zineetan, regularra lehen tokia bukatu behar izen baitzutzen duten, eta endaiak hirugarren Favoritzen hori erakutsi da gero zelaian, Oztakit uh, favoritoak ginen ez, zendaiak maite du uh, errola hori emaitean, uh, uh, tikiak direla, zutela hain iziokalari, baina uh, baginakien uh, biziki zaila izan eta izan zen berrogeita hamar, berrogeita hamar, uh Eta bo, guk partida guziak bat-baten bat, bestean egiten ditugu Eta ola, ez dugu kasu egiten behin bada edo beste bat Egen behiten dugu aldugun gehiena eta ikusiko aldu den igandean Aldu den igandean, itzuniko partida hori, lau tantuko aldea duzue eh? eh, Nola ikusten duzu partida hori? Etxean, jogatzen duzue? Ben ustez, ez dugu galerarik pausatu behar uh, Urte hastapenetik uh, bezala, partida bat... Uh, Erruki bi partida bat etxen eta egiten dugun urteaz eta penetik, plazera hartu jokatuz eta geru ikusiko zerpastako den. Federal bat ere ikotzeko prest? <laughs> prest ez dakit, uh, nik gogoa baiasteko eta taldea ere, uh, taldea hasten da mintzatzen pixka bat, behinan... Uh, Bo, lehen, um, lehen uh, objektiboa izanen da plazera hartzea igandean eta irabaztea eta gero ikusiko zer pasako den. Horrez, erraiteute alde koska hondi bat dela, zer albitik batena. Uh, Azizizite pixkat mintzatzen, kluba ere hasi da pixkat bentsatzen edo edo fitxik. Bo, pentsu dut presidenteak ari dira lan zen horien artean, horien aldetik, baina angu jokalaren artean, entxatzen gira, beh, urtea estapenetik bezala partida bat uh, Bearen ondotik plazagartzen dugu eta ikusiko dugu zer pasako den. Zoionak esker. Uh, bai Parti dugu hori uh, gaizki hasi dugu ha amata hiru galtzen ginuen, uh, ongi begiizeto dira zatiktaren uh, uh, momentuan, uh, begi zaur gean basatu dira eta gero uh, partzioboaren bukaeran uh, behenxegu batuzten dugu... Uh, Kampo, uh, ba, ez zaila da, jakitea uh, lau punduz galdu dugula, baina oraindik edo adugu or, uh, doni banera joitea urrengo igandean, eta irabaztea, eta bors pundurekin irabaztea uh, bela orden finaletan pasatzeko. Pentsatze dut behar bada inguruan, defentsan behar uh, falta ingitzen ditugula, joan eh, uh, hitu giriak uh, penalitatea asko eman ditu, beraz uh, behar bada hori izan dagakoa. Pentsatze dut, horreko partid gizango zela, aitzinetik? Ba, ba, kigu, eh, doni esan ginuen, or, asteantzea, arret, eh, doni manek talde oso azkajazuela, joko uh, ongi eraikitzen zuela, uh, bero gauza bera izan da gaur, hori uh, esten hon bezala uh, defentsan behar da, joken inguruan baloia ustea pixkat gehiago, eta gure linea hor egitea gehiago uh, defentsan.